اصورت برو جو او توحید ذکر کی پاغیبان شاہد ذکر کی او بیار پسی اس بات دا قیامت کی پا دلیل سارا بسم اللہ الرحمن الرحیم و السماع و اسمان او غستور اغسطور ایتلون کے دشپیم امادرا کمتوارقو سپوکتال را چسد اغتوارق انجم الساقب اغسطور ایتلیدن کے پیش منی مال را خیجی پدی مسم بانده غٹس تو رہے دی او اکسر قافلی پدی بانده روانی دی ان کل نفس لما علیہا حافظ اللہ وی خلق عبادت کی او اغاستور ما تا محتاج ده زی نگاہبان یما نده حصی او نفس مگر پاغبان ده نگاہبان شتان چیغال لاده چسنگ داستور پیدا کرده ده پاسمان کے او دا دی نگرانی کئی دا غصی دہار بندن نگرانی کئی تا اللہ حفاظت ارچا سر ده پښو دي انسان چې داسنه پیدا کړی شوی دی پیدا کړی شوی دی دا غو بو نه چټوپ وهونکې یخرجو او من بین الصلو و ترایو دی وبنده ګملانا او دبل بنداز چجون انه علی رجعه لقادر یو معنی په شکل لا د دې په بیا واپس کولو قادر دی چې ری کلین دی داسخه چې بیا دا واپس کړي بدن ته یو دا ده اذهم دا الله زذف واپس کولو, کولو او بیا جو کولو باندې قیامت کې خامخ قدرت وال ده چا ول پیدا کړي بیا نشي پیدا کولو یو ماتوبلسراي اروپا غو رزبانی چې خکاره بکړي شي رازونه پټ پټ رازونه با قیامت کې خکار شي فمالو من قوت نبد دی باندې خپل طاقت چې ځان خلاص کړي ولا ناصر ان ويسوک مددګاری بسماء ذات الرجعي کواد اسمان خاونده باران والارض ذات الصدع ازمکه خاونده زرغونی انه لقال فصل چي دا قران داسي کتاب دي هر خبره داسي صفا صفا کړی دا اوجدا کړی دا لکه اسمان چې د زمکه نوجوده دي وما هو او دا توقی ندی چه سو کوئی اساتورو لولین دی سو کوئی دا شعر دی انا هم یکی دو نکیدن خلق چل که استا پا حق کې پورا چل ندی پری دی فاکی دو او زوم چل کم دا دی دا حلاکت پورا فمحل الكافرین امحلهم رویدن فا غدل تا دنیا کی ندی اللہ وی زماغ تدبیر علتا که دی نو مهلت ورکا کافرانو لا دنیا کې ولر عذاب طلب مکو وا امهلهم رويدا مهلت ورکور لګونتي ډیر نه چې دنیا ژوند ډیر لګځه